Vi lyssnar på Älvsbrottspodden 26 juni. Jag heter Kim Eriksson och jag är här med Glenn Holvik, Josef Borhammar och Anders Jultin. Vi, vi drar en liten presentation av Anders först, eftersom han är ordförande i Jag trodde jag skulle få någon fin presentation av dig då, kanske. Ja, men det fick du. Jag sa att du var ordförande i ja, tack, tack. Ska jag, dra, jag, tar något jag mer. född 1985 och bott i Kungälv har vi precis diskuterat. Satsar andra, andra. inför nästa vinterås också. Ska du ihop ett... <laughs> Landslaget i OSU spelar körling. Mm, Nej, för Kungälv, det andra stora intresset bortsett från Älvsberg är Kungälv i Bandy. Något mer du vill ha? Nej, det var här? en jättefin och hel helhetspresentation av mig känner jag. Av, Avviker snart från stan och flyttar till Bergsbo. Det känns positivt. Ja. Nej, men hur, De flesta känner till mig ganska väl tror jag. Hoppas jag. Hur länge har du varit med i då? Ja, sen när jag var 15. Och det är ju tag sedan nu. Ja, du behöver bli gammal. Nu är jag inte jätteung. Jag är väl närmare 28, kanske. 21-25. Ja, 28, kanske. Och har varit ordförande de senaste sex åren. Det kan vara så, ja. Blir nyligen... Alltså, du var inte omvald. Du sa att det är något. immanalat för sig. Det stämmer gott. Då tar vi Joffa. På också en sån fin presentation? Nu? Jag får dra den också. Jag vet att du är från Härjunga eller Jung? Nej, Härjunga för fan ingen jävla Jung. Nej, men här, jag har inte jättekollt på dina intressen utöver Älvsbro. Igen. Jag vet trummorna fick jag reda på här i veckan. Ja, just det. Nej, jag vet inte. Jag har inte så mycket mer intressen. Flippa mm. började på Burger King kanske. Ja. Är du, är du Perotti? Ja. Är det något som går i Älvsbro? <skratt> <skratt> han ska flytta till stan. Alltså? Har jag hört? Jag? Ja. Ja, ja jag har ju bott här i taget. Jag ha, flytta tillbaka <skratt> lite <skratt> närmare. <skratt> så. Nej, men han, bo, han bor ju ute på äh, Bergsäten nu. Ja, det gör jag snart, han, han tar över Andres platser i stan så vi har någon i Gullugana mitt i stan i alla fall uh -huh. någon som har efterfesterna så att säga precis. han sitter också i styrelsen för Gullugana ja, uh -huh. uh -huh. jag är inne på mitt uh, tredje år är mm. så... precis omvald mm. det är kul, grattis tack <skratt> <skratt> nä nästa man är Glenn Holvik jag får presentera honom också misstänker jag. det vore jättetevligt den presenterar mig sen då? Ingen. Nej. Nej, inte värden. På det. <kör> du presenterar dig själv. Ja, får jag får göra det. Glenn också i Gulliganas styrelse. Det är en enda som inte gör det just nu. Omvald också, nyligen. Grattis till året till också. Tack. Från eh, Bollebygd? Nej, äh, Hästrafors. samma. Har varit ordförande i Hästrafors fotbollsförening? Ja, jag är tills på söndag. Ja, ja. fortfarande i ja, Jag tror mm. det var färdigt nu. Varför för att Gulligan har haft årsmötes tror jag alla har haft det. <laughs> var du för andra Ja, Det vet ju du. Det var ja, hästrafors då. Ja, det ju Ja, det var rolig presentation han, jag fick här. Han har Snapchat som en del av sin syssla. Ja, jag har och Twitter inte, och Instagram. Ja, och. Lite, kan allt. Oj. Den är Gulgana som hänger på alla sociala medier. Jag står vi mig då, Kim heter jag. Och har också suttit i styrelsen för Gulgana fram till härom året. Slutar jag reda ja, fylla. Åh ja. <laughs> <laughs> <laughs> oh, fan, vi hade 25-årsgalas i mitt sista styrelsemöte. Eller blev det i alla fall. Och det talar vi nog inte mer om här heller. Ingen... Det är en rolig historia. Vi käkar tacos också. Det kan bli veckans anekdot. Ja, kanske. Ja. Ja, vad vi ska göra i podden i alla fall. Vi ska snacka älvsbrytvis. Lite läktare och griganerna. Och tanken är väl att ett par av oss tillsammans med Mosse på Soundic- det fick vi rätter i alla fall. Så vi tackar för att som låter oss vara här och spela in det i alla fall. Ska vara med och uh, lite tänkbara gäster eller, uh, varje vecka. Det var lite planer där i alla fall. Och veck uh, veckans första ämne blir, uh, vi kör träningsmatcherna som var i veckan. Ja, alltså bara vecka. i Spanien. <laughs> I veckan. <laughs> det var förra veckan de var. De får ja, du tänka men, på att Alla lyssnare måste veta att ja. Det är tisdag idag när vi spelar in Och det här kommer ju inte sändas förrän fredag En vecka hit eller dit ja. Nej men Elspö kom hem idag Och de spelade Vad var det? Första matchen blev 0-0 ja, det det Och sen så andra 2-1 till Dynamo Kiev avbruten i halvtid Ja det var 45 minuter mm. Och eh, vad heter han? Bäckman Straffmål där. Allt känns jäkligt positivt kring det här laget just nu. Alla är glada Alltid, hela tiden. Jag hamn, tydligt, ja. Dynamo Cave eller Älvsborg? Nej, ah, ja. Älvsborg, självklart. Ja, det har hänt ganska mycket sen förra året. Ja. Och... På framför framförallt. Och de verkar ju jättenöjda med fyrstränare och klubb och allting. Det ser ju jättelovande ut. Mm. Det är ingen, ingen som har sett matcher. Nej, ja. någon av matcherna. Första matchen var ju samma tid som Gulliganas årsmöte, så den kunde vi inte se. Det var bara Luddy som kollade, han satt och i mobilen samtidigt som mötet. Ja, han satt där på mötet, ja. Okej, ja. Nej, men det, som sagt, jag har lämnat ett par spelare. Hur många är det? <coughs> är det 11 spelare som har lämnat sen förra säsongen? Ja, det är ju fler som har lämnat som är kvar. Ja, och tanken var väl att banta truppen som inför 2012. Var det ett... Inte fler som har lämnat. Alltså, en... det, var, ja, det, det lämnat... var ett skämt. Nej, 13. men fler, fler... <laughs> det är fler som har lämnat, som har tillkommit i alla fall. Inga direkta ja. meriterade nyförvärv utan det är Per Frick som har gjort en halv säsong i Super och ett par mål i alla fall. Ja, det känns ju inte jättespännande. Ja, du har är blivit till det Falkenberg-supporter där ett tag, Kim. Per Frick? Du har ju blivit. Alltså, var... jag, jag, kollar på, jag har inte så mycket tv-kanaler så att när det väl går fotboll på tv så är det på TV4 Sport. Heter det Ja. Så jag, jag har sett ett par matcher i alla fall. Men det är som att kolla på Elfsport med tanke på alla som spelar där. Nej, det har bara varit ett Ja. Ja, inte bara men Nej. väldigt många. Glan är mycket för överdrivna nu känner jag. <laughs> ja, <laughs> ja för jag på gång samt. Nu bra. när vi väl ser ut, ut i media så låter vi mer extrema och egentligen. Är. Ja. Ja. Ni det vart sagt så mycket. än. Kan inte ni ta lite vad, vad tycker ni om Åresättsborg? Det vet vi inte än, eller inte jag. Nej, jag inte som, taktiken brukar jag spara till utlåta mig om senare på säsongen. Ja men som nu Anton Andreas och Viktor Rotting. det är ju bara så här kända efternamn. Ja. Är det bra eller dåligt? Ja, jag tror det är bra, det tror jag absolut. Men eh, ja, det, det ska bli intressant som fan alltså, att kolla på eh, årets säsong. Och, ja, men speciellt med Ingeson också nu som kommer upp och liksom med alla de här unga som man känner redan som han redan har tränat dem i ungdomen eller i ungdomslagen i Älvsborg. så jag tror det kan bli väldigt kul. Alltså, efternamnen i sig så klart, det är det skojigt men jag lägger inte någon större värdering i det. Det intressanta är, intressant är ju att, de, att de kommer från underifrån liksom, att de har varit i föreningen länge och att de mm. eh, på det sättet är, är riktigt älsper man säger så, så det, det känns lovande tycker jag. Alla killarna som kommer upp har ju varit med också i det ungdomslaget som har varit de mest lyckade de har ju vunnit jag, upp två gånger tror jag i alla fall så att fotboll kan de nog spela och sen mm. så är det väl en, faktiskt en bonus att det är Boråsare med kända efternamn, det är ju egentligen bara roligt. Ja. Andersson är väldigt vanligt Andreasson. Andri. Ja. Andersson <laughs> <Oj>. <laughs> uh. Sitter han och hånar gud här <laughs> så, i <laughs> bästa sändningstiden <laughs> Så bra att kolla att vara en ordförande på våra spelare Nej men jag säger, aj herregud <laughs> Snacka träningsmatcher då Kommande match, AIK borta Det är på lördag Vad säger vi om den? Nu är det så. Mhm. Mm. Mm alltså det är Någon som ska dit Nej jag såg att de har lagt upp en länk för just Älvsborgare och köpt till en specifik sektion. Det kändes ganska seriöst på Schysterholms, va? Det, det det på som som... träningsmatch dessutom. Det verkar som det blir jättemycket folk. Alltså, det är deras första träningsmatch, AIK också. De satsar lite där på den. Men så... man räkna med några tusen så. Ja, precis. Och vi ska ju vinna den matchen. AIK brukar inte möta så många tuffa motstånd när man säger så. Så alltså, några meriterade lag. Alltså, de brukar ha massa lag typ från som man inte känner till. Och Ellsborg är ett, eh, en bra konkurrent. Har du sån koll på AIKs träningsmatcher alltså? Ja, men faktiskt, så alltså, man kollar. Båda talang kommer fram här. <laughs> Verkligen. Man ja, kan men, på men, våra men, egna. AIK så har man ju eh, för dem, deras träningsmatcher håller alltid upp ganska mycket till skillnad från många andra matcher. För att de vinner med så mycket då för Nej, att det är skitlag, eller? Men för att, de, eh, för att de har ganska mycket publik på sina träningsmatcher. Och de drar ju publik oavsett vilka de möter, liksom. Och nu möter de ju faktiskt eh, en toppkonkurrent. Så det är ju vad nytt tror jag. Mm. Det är förresten något som jag tycker är skönt. Just vid denna tiden så brukar vi ha haft en 4-5 träningsmatch som vi redan har kollat på. Det har vi inte haft ja. nu. Så nu känns det suget jättestort. Och nästa vecka har vi ju det är då vi möter häcken hemma. Och det blir jäkligt skoigt att se Älvsborg. Mm. Jag tror alla känner jättestort. Älvsborg. Ja men det är ju så. Mm. Mm. Även fast vi inte har några nyförvärr så, så blir det ett nytt Älvsborg. Oh. nyförvärv är inga väldigt namn det är ju det men det är ju ändå nya ansikten om man säger så. Det är lite synd det alltså, man säger att det har vi gjort i Gullegårn vi har hälsat typ nya spelare välkomna med typ lite halsduk och bok och liknande. Ja. När det kommer någon kille ut, alltså, helt utifrån och det tycker jag är jäkligt bra men där har vi kanske missat lite för vi, vi har egentligen aldrig eh, uppmärksammat killar som kommer eh, från juniorleden Nej. Det, Borde det vara tvärtom Ja, men nästan. Mm. Alltså det har vi ju missat eh, totalt, så det får vi mm. ju se till ändra oss på. Men det är väl också det som är intressant, att många av oss har ju gått i skolan med många av de här och vi har mm. mött dem som, Josef, du känner ju Sebastian Holmén mm. rätt så väl och det blir ju annat då. Det känns nära på något sätt. Mm. Johan Larsson och Kinne. Mm. <laughs> Fick jag med det också. <laughs> det är fantastiskt nyfem. För <laughs> jag menar inte som men jag menar vi börjar prata mera fotbollsmeriter och bekanta så sådär. Ja, Vad ja. tror vi om jag han jag förresten? Kall... Är han kvar i år? Eller? Johan Larsson? Ja. ja det verkar ju inte annat. Men tack på att transförfönstret har... Ja, men alltså steg... hela året. Det ska ju tydligt ha funnits något konkret intresse. Det är ingen som är legat på bordet i alla fall. Det är konstigt tycker jag. Alltså. Väldigt han är, han är back. till är skitsvårt för de är back att komma ut i Europa. Och ja. de, alltså, vi, vi får nog också lite pengar. Alltså, vi har säkert fått bud, men de är säkert inte så bra. Nej, jag, jag, jag tror inte det har varit det heller. Alltså, jag tror inte det har varit några konkreta mm. bud som jag har förstått det. Och det är inte så lätt att tacka jag. Nej, det snackar jag oh, som Italien. Ja, fyra klubbar eller någonting. Det har ju varit intressant för Italien och ett land som passar Johan. Han kan ju inte, mm. inte åka till ett eh, bottenlag i England för då dödar han sin karriär. Men det är, det är väl Italien eller Holland som gäller egentligen? Ja, precis. Till att börja med. Eller så är det en lustig Ja, i det kinsiktet. var skoju om vi fick några gubbar som kom till länder som man vill åka till. Liksom. Jag är inte så sugen på Holland. Det skulle vara, Italien skulle vara ska att åka och kolla på på lårs om man spelat? Ja. Brukar du åka och kolla på spelare som spelar utan oss. Nej, men jag har ju... Kollat men det är ju ingen bara. som spelar i Italien. Nej, nu. precis. <laughs> <Nej, just det. laughs> Tackar jag på. Ja, vi kollar. det har på... ju varit... Ja, du har ju kollat på Tvente, var det väl... Tvente kollar med det? Bara, men, kolla men det eller? var ju med jobbet. Ja, man var med det, där. det var inte på matchen. Och sen jag så kollade jag på sämre, Svensson i saft också. Nej, men det är ju synd nu att vi har två stycken spelare vars kontrakt går ut här i Johan Larsson och Niklas Hult och de verkar ju inte vilja förlänga. Det är ju trist. Vi har ju haft det här snacket om att Älvsborg aldrig har några bossmanfall. Visst, Nordmark, men... Ja, men det, det är fortfarande det. De så som eller icke-bossmanfall. Älvsborg har Ellsberg alltid släppt spelare som inte vill behålla, givetvis. Alltså, det är en självklarhet egentligen, men... Så det med att inte det är några bossmanfall tycker jag är... Ja, det är, det är lite vad Stefan brukar prata om. det, L det Men han lite vinklar det lite så att det ser bra ut. Ja, men det, det gör det fina vad det är egentligen. Men nu är det två stycken spelare som är startelvsspelare och stora profiler vars kontrakt går ut. Och det är ju mm. det är inget roligt. Det är ju... Alltså det är ju spelare vi gillar. Men om vi jämför det med Johan Larsson så har det ändå funnits mer intresse på Hult. Eller konkret intresse i alla fall med tanke på att han var i Frankrike och gjorde läkarundersökning och allt vad det var. Det ska ju ligga ett kontrakt för honom att skriva på nere i niss i alla fall jag har jag förstått så. Ja, Hult har ju lite den här issue att bli skadad när man blir liksom het. Och det hade mm. ju Älvsborg åter med för den delen för att det hade dratt in ett par miljoner ja, om man hade isch. gått efter 2012. Ja. Mm. ja, du menar Hult, ja. Ja, ja. Träningsmatcher hade vi Häckarna eller, eller vad sa vi? <laughs> ja det var det, blir det ju på vallala borta vet vi i alla fall. Och sen mm. så är det väl häcken i veckan därpå. på. Ja, vi hä är hemma sista, hemma ja, det sista, sista, träningsmatchen, sista träningsmatchen innan vi Svenska Låda Kuppen. Var en då. Ja, ja men sista träningsmatchen innan Svenska Kuppen. då. Mm. Uh -huh. Vi har tre träningsmatcher innan Svenska Kuppen helt enkelt. Uh -huh. jag går borta, y borta och så Häckarna hemma. Ja, som jag förstått det. Ys ja. tycker jag är lite märklig. Eller jag brukar bli alltså någon träningsområde från en lite annars. Nu är det Division 1-klubb istället. Fast ja, de, ja. Upp, de har uppdövit så det, ja, det, det är väl kanske. Och, och, och, och det viktigaste kanske inte är kvaliteten heller på motståndet Nej, ja. i träningsmatcherna utan få får ihop det som ett lag. ganska det... stor skillnad på Ys och Kiev. Eller det är när man brukar rest. inte ja. Stoja-Bukrest. Men Kiev vet vi inte så mycket mer än att det blev avbrutet heller, så att det, det blev inte så mycket match. Och den halvlek som vi var kan inte vara så mycket match heller. Så att, hur? Planen, var. Ja, mm. det var ju den där vattenpolen som spelade. Nu, det. det är väl också att eh, få in självförtroendet och vinna några matcher också. Liksom. Att ja. kanske möta i så slå de med 4-0. Grejen, grejen som de brittiska klubbarna möter riktigt dold motstånd sista matchen innan liga några gånger. Och vinner mm. no, 5-0. Ja, det är skönt att få göra lite, lite mål. Det alltså. ja, var, var bättre lägga den sist. Nu sitter vi och jinksar sönder mm. och då vi möter... men jag, jag har inte sagt att vi ska vinna med 4-0. Som du sa. Nej, men det, var du jag sa jag... det kan vara skönt att göra mål. Ja Det är skönt att göra mål. Ja. Ja. Nu gjorde ju mål på Kiev. <laughs> precis. Eller heter det mål i vattenpolo? Det är det jag annat. vet inte hur det gick till men sa de inte att de inte skulle tacklas och sen får vi ändå straff. Hur det? De har hade gått ganska långt på Viktor Klasen eller om det var... Eller de, de, de sa det var. att de bröt där och sen sa de att det var väldigt tufft spel också. Mm. Vilket gjorde att Älvsborg uh, blev rädda för skador också. Mm. Nej, nej det, Jag fattar som det var grejen att de hade kommit överens om att fair play alltså mm. inga, inga tacklingar mm. utan det skadorisken för bägge klubbarna det mm. Det är förresten roligt att det inte varit en enda skada nu på hela träningslägret. Nej. Nu har det nästan varit så innan att det har varit en fyra och fem stycken som har varit skadade. Nu, nu visst, Jon Jönsson har varit skadad. Där. Ja, fast de har ju bara tagit det lugnt. De är inte skadade på det sättet. De kan väl vara med och träna och spela egentligen, men de gör det inte. För Lasse har inte heller varit med och spelat, va? Nej. Nej, men han har känner i vaden från tidigare. Det är väl också mer på den som pre eller vad man kallar det. Ja, men det känns ju förnuftigt. Absolut. Jo, men alltså det är ingen så konkret skada Nej, ja. som har blivit nu som vi alltid haft alla år innan. Nej. Äh, det det som det som inte som, jag hänger med men det är klart att det finns skador, men det är ju inte vart de större sakerna som du säger. Kan det bero på bytet av fystränare? Ja, det känns ju jätteintressant. Alltså, han verkar ju vara en riktigt bra kille. Nu, han var ju inte helt ny. Det, han, han har ju tränat Borås basket. Det var ju känt, men han har haft ungdomslagen i Älvsborg. Ja, det har nog, ja. ja och han, han verkar ha liksom en ny sorts fysträning. Och mm. det verkar ju tufft, men det verkar också vara jättebra för alla är ju jättenöjda. Jag tror mm. det är bra att variera med fysträning överhuvudtaget, mellan, äh, inte samma sak hela tiden. Mm. Men hur länge har vi haft den så alltså, Kan den verkligen ge effekt så fort? Alltså, har inte varit nej, nej, ja, men, det är ju den ja, träning han menar. gör nu som ska ge effekt. Jag menar, Du snackar om att det kunde ge effekt att inte var några skador nu menar jag. För det var, nej, det är sant. Nu vågar inte jag säga om det är jätteskillnad på Mian och på Demigard men det var ett par skador under Mians säsonger som fysströjde i alla fall. Eller var det en bara så? Ja, När vi hade Henrik Dagård så mycket skador också. Och Det har väl alltid varit så. Han har alltid irriterat sig på skador. Mm. Och förhoppningsvis kan ju ett byte av en fystränare med nya idéer kanske göra att det blir bättre. Så är det ju. Mm. Ja, för mig själv. Ja, det, det kan vara med Demigard men det var ju gillar jag Demigard. Men ja. Om man nu kan gilla om man inte riktigt visar honom mm. det. Men nej. nej, det är ju lite svårt att gilla Matte Demigard när du liksom bara sett ja, honom. Jag, jag har bara hört väldigt bra grejer om honom. Det väl det. Mm. Johan Larsson kanske? Nej, det, han, det handlar ju om brorsan. Han har tätit med brorsan. Mm. Bro, brorsan ja, brors, känner... Nej, han, han, han träffade Demigard var där och kolla fystränningen. Han har sett Demigard. Oh Ja, men det har jag också gjort några upptäckningar för här ja. Svenska kuppen, vad säger vi om den? Intressant. Att Rynninge borta blir årets match. Ah. Nej, kanske inte. Försäsongens match kan jag komma med på, men årets vet jag inte. Ja, nej, men, Försäsongens resa. Vi har ju fått en lätt grupp. Det sa vi förra året, så åkte vi på Deng mot Sirius liksom. Mm. Men Rynninge, vet vi var de ska spela matchen någonstans? Bern Arena. Det är Bern Arena. Mm. Ja. De, deras Bärna. andra arena har ju världens bästa namn annars. Grenadjärvallen. Så tråkigt att spela på Bern Arena. Man vill ju åka till... Vad heter Järvallen. Ja. Mm. De samlade match. på arenan så det var trevligt. Ja, det är ju jättetråkigt. Ben Arena har man varit några gånger på. Mm. Och det är ju inte jättespännande. Inte Nej. sexigt alls. Inte så. <laughs> inte så roliga resultater. <laughs> <laughs> jo, nu i senast. Ni kjorde mot plan. 3-0 eller? Nej, det hade vi också någon match. Ja. Det var roligt. Vi hade väl dubbelmöte. Jag kommer ihåg i dubbelmöte vi när vi hade 3-0-3-0 mot dem. Ja, vi, vann ju, vi vann ju inte en match på typ. 20-30 år och sen så har vi gått ganska bra nu det sista och Joel med Johansson mina, där också var med, ja det är 1-0 det kommer jag ihåg vi ja. stod på långsidan ja. när deras mittfältare spelar fram Joel Johansson ja, och just det. Det, det var, det. var mm. men det var det inte nej varför jag... kunde det vara offside när de spelade fram ja men för alla tyckte ju det förutom vi då ja men det var ju inte offside de får ju lära sig reglerna någon ja det är för dåligt <laughs> jag kommer ihåg 2011 för det var så jävla sleten och det ja just det åkte ja jag kommer inte ihåg hur matchen slutade. Inte jag <skratt> <heller>. <skratt> Jag tror jag somnade. Typ. Jo, men, jag tror vi förlorade inte då. Vann gjorde vi, det vet jag. Men, jag vet inte men var det var det jag vi vann med trevning? Jag tycker vi ska vinna mot trevning också. Det borde inte ja. vara några problem. Ja, typ det håller jag ja. med. Men det borde inte vara några problem att vinna mot Sidon. Vad spelar de med? Division 1-2. Division 2. Du sankar med dem till svenska men Du kan vi vinna så här typ DM. Men de slog ut faktiskt ganska bra då. Frågan om inte var... Vad det slog ut? Nej, jag vet inte. Ja, men de slog ut faktiskt ganska bra lag på vägen dit. Men ja, det måste de ha gjort. Ja, ja precis. Vi möter ju Kristianstad i division 1 så att de måste ju ha slagit ut något bra lag på vägen. Mm. Och det är ju det här som är det roliga med kuppen och det är det som kan vara bra också med kuppen nu i den nya format att vi kan få möta sådana här lag. Mm, absolut. Men kan inte det vara lite, eller något... Det jag, tycker är märk jag gillar upplägget också. Det märkliga är ju så att alltså, det är bra för oss att Älvsbro har två hemmamatcher och en bortamatch. Men borde det inte vara så att småklubbarna fick ha fler hemmamatcher, eller? Jo, Hur var det i med. Nej, fjol hade vi bara Syrius borta. Mm. Och så det det var ju liksom det dåliga lag. Och hemma. Ja, det var samma som i år. Mm. Ja. Mm. Det och kan det... jag tycka att vi ska ha Svenska Kuppen ska vara en sån här turnering där fri frilottning, så som de har i England. Nu mm. är det så här sidat och det blir det. Vi får möta ett dåligt lag. Det, det är ju de lagen. Ja, men det, det kan jag köpa. Alltså, men att det, det, det sämsta laget borde få ha åtminstone två av sina matcher hemma i alla fall. Men vilket är sämst egentligen. Jag fattar det som att Östersund har typ Störst omsättning i Sverige eller? Nej det där var bara en myt Det var ju typ en 500 ja, Men då sa vi att de skulle få 500 miljarder Från Irak eller vad då? Nej men inte miljarder det var då, hade det Jo men det är sant Det stod någon sån här tidning Men det, men var... det var 500 miljoner var det då. Förstår ja, du Det var något helt sjukt Nej det förstår Det var väl hela kontraktet med det här med. Det, var det Libyen var... eller vad heter det, ja. Libyen. det var... Varför skulle de få det De, hade en, de sk en, skulle hjälpa Libyen, invandrare skulle de? var det va Ja inte det är så och då skulle fotbollsklubben få. Ja, de, de ska plocka hit eh, grabbar från Libyen. Ska ska det de, ska de inte. Det ska, de, de ska vara färdigt, det har jag förstått det som. så ska plocka hit grabbar därifrån som får gå i skola eller utbilda sig överhuvudtaget och eh, spela fotboll. Libyen och, som stat ska betala Östersjön helt enkelt. Ja, något en en sånt. Ja, jag är inte, inte jättepåläst på detta fall. Men det samhällsengagemanget är ändå fast det, det, det, det, var, det var inte så mycket i slutändan ändå. det var inte det, men, ja, men det är ju exantal antal gubbar en utbildning i alla fall och ja. mm. det men jag plockar de det kan vara... de kan nog bli farliga där i våran kuppmars mot Östersund det känns, de gick ju bra förra vad var det fram till sommaren där, då låg de väl tvåa till och med, i superettan Börja börjar bra, ja, ja och sen, så sen gick det riktigt dåligt men de kan ju bli ett bra lag ja, är är ju en ny, en ny grej i svensk elitfotboll i alla fall Ja. Ja, det de ju redan alltså inte bara i Nej, det var den division 1. Ja, precis. För han spelar väl division 1 han som var gick i Helsingborgsen. Var han vite? Eh, var det Ekern? Ja, precis. Ja. Mm. David Ekern. Mm. De har bra publik framhä också. Jag tror de ligger typ tre i publikligan i Cyprättan i fjol. Nån sa. Okay. Ja, de har ju den arenan i trädet rätt Ja. Mm. Det är lite synd att vi inte fick ta borta. Där. Visst det, ja. det, det det är ju långt dit upp. Jag hade hoppats på det. Ja, alltså det är ju skitroligt att möta sådana lag. För jag hade åkt upp Ja, ja ju, din bror bor där. Ja, precis. Passar på. Hur långt är det? Dit? 80 mil ungefär. Men det är ju sånt till Sundsvall eller? Det ja, var det också 80 mil. Vet inte. Ja, det är väl längre än det Östersund men, är väl är ju, det Sundsvall. Men, måste lämna. Ja, det är ju Jämtland. 80 mil är jag rätt säker på. Det är väl mittpunkten Men Sundsvall här. är väl inte. Nej, Sundsvall, det är det, kanske 10 alltså, mil är Mycket längre än Sundsvall. Men du skulle ju det, prata gälls det, på va? Det, men det kortläsning här nu. Ja, vi är med Östersund ändå, är relevant på ett eller annat sätt i ja, ja, ja. några veckor till. Nej, men är drygt 80 mil tror jag. Det är inte så relevant vart det ligger, för vi ska ju inte åka dit. Nej, tyvärr. <laughs> vi har varit där i alla fall. Grattis. Ja, och Tack. ni som hoppas inga ingen har missat det, att vi la upp resa från Gulliganarna igår till Rinninge. Och, jo, jag la upp det igår. Och, um... I måndags. landade. upp det? Ja, just det. I måndags. Mm. Och, um... Bussen är snart full. Va? Nej, jag gjorde bara så för att håsa. <laughs> jag har inte använt mig Jag blev fan <laughs> rädd. Missade matchen. Ja, men det skulle bli fler än en buss. Ja, då är det rimligt. Ja, nej, det nej. kanske vi inte ska tro på, men det hade varit skoj. Klarar vi det till Danmark på en träningsmatch på försäsongen så borde vi klara det lite. blir ju faktiskt enda resan innan Lassan ska börja. Ja. ja. Vi har ju inte någon annan resan som kommer. Alltså Göteborgsmatcherna får man ju ta sig till lite bäst man vill. Mm. Och sen så har vi ju inte någon... Vi har haft lite tradition med Danmarksmatch, Danmarksmatcher nu på försäsongen. Mm. Men det har vi ju inte, så det det är ju enda chansen att fråga buss med ett gott gäng. Mm. Vi skulle ju snacka om eh, Stefan, Stefan som har lämnat för andra sidan Atlanten också. Ja. Mm. Till Disneyland. Det var jäkligt något. trist men jäkligt roligt på sätt och vis. För det är roligt mm. för Stefan. Undrar ju honom nu verkligen. Mm. Ja, verkligen. efter alla dessa år. Ja. Jag trodde ju inte han skulle bli kvar så länge som han faktiskt blev. Det, det, det tror du nog inte han heller om jag förstått rätt. Nej, men det Eller, den är en av våra första värvningar. Ja. Får man väl se det som? Det är ju Värvningen. egentligen starten på det som vi, det är, vi är i nu. För när Stefan kom 2006, det var ingen som trodde att det skulle kunna värva en så bra spelare. Visst, du hade andra känt som det men det där var nästa steg. Att värva en så bra spelare som inte var äldsborgare på något sätt. Mm. Och det har blivit ganska många sådana därefter. Ja, precis. Och... Stefan har ju varit på väg ut några gånger, men det har ju varit skador som måste ha stopp och annat också. Och han, egentligen, han kanske hade kunnat vara en landslagsspelare nu. Mm. Men vart var han inne, Han var han i Genoa? Våleränga äh, i Norge också Genom var han utlånad till från AIK-nroll och okay. mm. ja. han, han var ju med och de åkte ur allsvenskan Och sen gick han till Genova. Han tog ju två guld på ett år då Jo det inte han det? Ja, vad spelade han till? Mycket i det? Han tog guld det. i Vålerängan och så kom han till oss och tog guld Det är lite som Martin Strömberg som tog guld Samma år som han åkte ur Möjs ja, det, är det, är inte en det. det är inte lika roligt som vinnat två guld Men han fick Nä. inte behålla sitt guld Abbas nog drev på guldfesten Aha. Abbas, att han får bättre detta Ja, hela historien ja, det har varit kul. Ja. Men när det gäller Ishi där så det känns ju inte som att han gör det för pengar. Det här är ju ett äventyr. Han får, inte, ja, han får säkert bättre lön om han har Men det verkar ju inte som att det är så mycket. Det är väl nog väldigt knappt om det ens är bättre. Ja, de har ju Med på lönetaket i USA och att han är en av han är ju Elfsborgs näst bäst betalare här nu. Okej. Enligt, enligt vem då? Johan Larsson Nej, är igen alltså. Nej, det är Eller en brorsan har han, ja. ut något igen. Ja. Vad skit jag får För att jag är påläst <laughs> Jag gillar ju pengar Så jag håller ju på sånt där ja. Men han ligger väl på 150-200 000 i månaden Det tror jag ja. man har ju, det han är ungefär Vad han kan räkna med USA det är väl runt Han har ju levererat för de år. pengarna de, Under de här åren i alla fall liksom ja. Även om man, Det känns som att har gått ner sig lite Det sista året Rent spelmässigt mm. Ja Ja, men så alltså, så han sista väl ändå på förra året? Han har ju lite fördel med tanke på att han då lägger fasta situationer. Tänk om han var ja, bra och. på att slå hörnor. Då hade <laughs> ju, han haft hur mycket assist som helst. Ja, det, ja, det är, det är, är faktiskt skönt att vi äntligen får någon annan som slår <laughs> hörner. Jag <laughs> förstår <laughs> inte vad tränarna ser i ja, hans hörner. Tänk så här istället. Hur dåliga är inte de andra? Vi har ju sett när Johan Larsson har gått in och slått hörner, Det är mycket bättre. Jag tycker han ligger på ungefär samma snitt som det Det är inte de här ballongerna. Fast Adan Lundqvist slog ju förra årets bästa hörnor. Han var ju bra på det var ju Esberg där han, ja. var ju, han slog ju hörna mot Esberg och Gävle Det var hur bra som helst mm. Det är ju mål där mot Gävle På att Anton Lands nickade in Lundqvist hörna Så Det, ja, det känns inte varit många vi gjorde på Men Ischys hörner i fjol var ju inte Det var ju många som räknade dem Och det var ju många hörner som gick Han ja, köpte ju in Tom Söderberg Bara för att Ischys hörner skulle bli bättre Det var, kändes <laughs> som liksom var ja, men, Det var ju den han gjorde bra, Söderberg ja. Han nickar ju in några av dem i alla fall Tre mål gjorde han, det är rätt sjukt ja. Idag har faktiskt eh, Tom Söderberg startat ett Twitterkonto oh, för de som följer honom i Grekland. Alltså. Har vi snackat om årsmötet någonting eller? Nej. Nej. Prata lite om det i början mm, kanske. Ja, bara rent från presentationen. Det, var ju, ett, ja. generellt, det var ju ett väldigt bra Tråkigt. årsmöte. Jo, men bra årsmöte. På <laughs> det var jäkligt snabbt årsmöte. Det var ja. väldigt mycket folk. Vi har aldrig ja. varit så mycket folk på ett det årsmöte. Det var ju skitkul. 58 röstberättigade medlemmar. Och mm. det är ju... Som man fattar på och glän, så var det ju... Mer än vad det... Nu var det AIK. bara styrelsen som applåderade här inne. <laughs> <laughs> men glöm vad sa du? Att det var fler än AIK... Ja, vi kollade upp det nu, nu Det var ju vår eh, klackledare Andreas Strandröf som hade kollat upp det Men det var fler än vad AIK-fotboll hade. Och AIK-fotboll AB hade 2012 på sina årsmöten. Det låter lite oroväckande, men det... Det är skönt att vi har fler än dem ändå. I ja. ena året så jämför vi ekonomi med guys. andra året jämför vi <laughs> <Just> <laughs> antal <laughs> personer med AIK. Ja. Mm. ja men. men Det var ju roligt också att vi hade två nya på... <coughs> eller två nya, en ordförande och en sekreterare som var lite utifrån om man säger så. Jag tänkte precis på det också. Ja. Ja, men, det, det tyckte precis. jag var trevligt. Alltså vi har ju varit lite... Vi har ju inte haft... Ofta det har det varit sitta ordförande som sitter som mötesordförande och det har inte mm. varit jätteseriöst egentligen. Helt så ska man ju ha någon utomstående som, som sitter uppe vid podiet och, och sköter det. Mm. Så det kändes eh, faktiskt riktigt bra att eh, Sara och David eh, skötte detta. Ja, det var ju David som var mötesordförande och Sara som var sekreterare. Mm. Och de gjorde det bra. Absolut. <laughs> ja. och, och det går ju lite i linje med det var ni i som försöker göra med Gulligan nu också. Det har ju varit det vi har jobbat ja. mest med, eller jobbat mest. Det vi ska börja jobba med att få föreningen och att, att, att medlemmarna jobbar för föreningen på ett annat sätt. Och 2014 blir ett bra år, eller ett viktigt år mm. för att få in det. Och det, vi hade ju ett formulär nu i senaste årsmötet där vi tog in aktiviteter och vi försöker få in så mycket åsikter från våra medlemmar. Och det blir... Det ska ju se vad det kan minna ut i. Det formulerat mm. finns ju fortfarande aktivt på hemsidan. Så har ni inte fyllt i det så får ni ju gärna gå in på hemsidan och plita ner lite tankar som vi kan ta med oss. Mm. Ja. Sen har vi två nya tjejer i styrelsen nu också. Ja. Också kul. Ja, Molly Nilsson och eh, Cecilia säg Man brukar aldrig säga Cecilia. Nej, men hon sa det på årsmötet. Ja, Alla blir så här, Vem är Cecilia? kolla bak. Bara, ja. Men det, är så här, det man heter Cici. på Facebook, det är det riktiga namnet. <laughs> Joachim Odig var med, då tog jag lite här förut också. Men han berättade lite om hur de jobbar i Älvsborgs styrelse det var intressant att höra. Och han tog upp då det som har varit en i förra veckan, det här gällande ekonomin i Älvsborg. Och att det blir ett minusresultat. Och sen så berättade han det också att seriebiljettsförsäljningen går lika bra i år som gjorde förra året. Och mm. det är lite intressant. Och vad mm. landade vi på i fjol? Cirka 5000 tror jag var mm. Gällande ekonomin så tycker jag, för det var ju varit lite snack om att vi gick jättemycket mycket inne så det var ju en ganska stor nyhet. Men jag tycker det var skönt när Bosse liksom säger att han är nöjd att, att föreningen gjorde satsningen som, som vi gjorde i fjol. För det, det är ju inte alla år man vinner guld och har chans på Champions League och jag tycker faktiskt att det var. Men tänk dig när vi stod på Celtic Park och Anders, Anders som sköt i ribban. Oh. Mm. Tänk om det skottet hade gått in då kanske vi hade jubla lite mer istället och det är ju också så som Bosse säger att nu hade vi inte marginalerna på vår sida hade vi haft det så hade vi ju kanske haft 150 miljoner plus istället. Mm. Ja, vi hade två riktigt bra matcher mot Celtic alltså. Mm. Ja, sen, Både borta och hemma var ju riktigt bra matcher. Det är ju alltid lätt att vara efterklok. Alltså, hade de inte mm. gjort någon satsning alls förra året så ja, hade det vi gick en hel med. Ja. Ja, jag jag har klagat absolut mer om vi inte gjorde någon satsning den. alls. Det hade jag klagat absolut mer än vad, mm. vad ska han känna nu. Ja, Efter. precis. Och, men sen, det är bra att vi har haft för stor trupp de senaste åren och sånt ja, nu också. Verkligen. Nu har vi, får vi en nystart här och det, ekonomin är ju en bidrag och orsak till att vi får banta truppen. Mm. Det, det måste verkligen. man ju säga. Ja, ja, absolut. Det är väl för att det den mång, största många av de senaste värvningarna har varit prestigevärvningar på ett eller annat sätt och kostat mm. jävligt väl mycket kul. lön. Mm. Alltså, vi ja. supportrar blir ju... Alltså, vi gillar ju när vi får en prestigevärvning samtidigt så gillar vi inte att gubbarna ska ha jättehöga löner liksom. Men Nej, precis. Det är jävligt ologiskt. Ja, men som det? när vi knäppte bang fingers. Bangora där. Det var ju en skitrolig dag. Bara se hur arga aik var och hur vissa egentligen var avundsjuka på oss. Det är ju roligt just den dagen då kanske. Sen i oktober så kanske det inte var så roligt att se när han sprang ut och gestiklerade. Nej. Men det, det ligger lite, alltså, eller hänger ihop det där med alltså, när vi väl fick Ishi-saken. När vi började där med de här så kallade prestigevärvningarna. Kunna fortsätta plocka. Mm. Fast då var, det var inte... Då tror jag inte det stack i ögonen på många andra. Nej, alltså, inte stack i ögonen, men då, ändå... var vi inte som, då fanns ju inte vi på samma sätt för motståndarsupporterna. Det beror väl på hur du definierar prestigevärvning i så fall. För prestigevärvning är det ju fortfarande. Det, alltså det var en av Allsvenskan stora profiler redan då. Det är lite mer så jag tänker. Mm. Jo, men det är, är även alltid ett skoj att ta en spelare ja, från givetvis. en annan klubb som de retar upp sig liksom. på Speciellt är... av precis som har gått upp från superrättande året också. Mm. Det är lite synd nu i Allsvenskan. Vi har tappat Henrik Rydström. Martin Motumba. Vi har tappat väldigt mycket profiler, känns det som. Mm. Och det är synd för allsvenskan. Hussein, får du han vara med där? Eller? Ja, just det. Han också. Han är mm. i Kina, va? <laughs> <laughs> ja, var det Var inte Kina? Ja, Kina. Var det Kina han gick ja. till? Ja, Kina Division 3. Mm. Jag tror det var Kina. Det var bra bud där. Nej, men det, det, är ju, det är ju inget som är roligt att de försvinner. Alltså, Henrik Rysen har ju inte varit bra heller, så det är ännu tråkigare. Men eh, vi behöver profiler i allsvenskan, för allsvenskan är vår liga. Mm. Och det är ju tyvärr så nu att folk sitter där hemma i soffan och kollar på Premier League och Serie A och La Liga och allt vad det heter. Och allsvenskan måste bli starkare. Mm. Ja, vad, vad har vi för profil idag då? Anders är givetvis. Ja, Anders är en väldigt stor profil. Ja, men men har vi några mer? Marcus Rosenberg som... kommer in nu i Malmö till exempel. Men han såg som snackar i media på samma sätt som Motumba och... och Rydström. För Rydström är ju profil för att han snackar mycket. Och likadant ja. mot Tumba, nu presterar han väl uppenbarligen på fotbollsplanens historie, men det... Kevin Epey, vi gick tillbaka till AIK nu. Han lever väl inte spela så mycket, men han lever snacka och göra ja, gör avtryck när han spelar. Mm. Jag vet inte om jag har så jättebra koll på de andra. Men det är Gojtom i AIK måste ju också vara en liten profil. Ja. Mm. Han var jättebesviken nu när han inte var uttaget i ja, lagen i alla fall. inte så bra koll på profilerna <laughs> i lagen. <laughs> vi kan ta en gammal anekdot här för att berätta på hur bra Anders är på fotboll. Anders som skulle förklara pressspel för Anders Hultin här en gång. Och det är inte så bra. Anders är inte jätteintresserad i fotboll egentligen, tror jag. Det, det är jag väl, men inte så, så att jag lägger mig i eller kan taktik och sånt. Och det, det håller jag mig borta från helt enkelt. Kan du ha idégen? Den känner jag till, ja. Absolut. Press med understöd. Understöd vet jag vad det är, ja. <laughs> På söndag så... Gästas Borås har en trevlig föreläsning. Eh, Fotbollsupporten mot homofobi kommer till Borås och föreläser också. Eller för oss. Ja, det är 16.00 på Ericsundskolan var det va? 14, 14 ja. 14. <laughs> Ett projekt där Elfsborg har varit med och startat. Ja. Tillsammans med Malmö. Ja. ja. Det var ju inför sista matchen här på Borås Arena. Eller sista allsvenska matchen på Borås Arena. Mm. Där det kom upp banderoller och personer träffades och mm. skapade den här idén. Mm. för de har haft en sån föreläsning tidigare va i Malmö ja det har de haft engagemang i alla fall kika på Facebook. Mm. man blir ju stolt som äldersborgare att vi driver en sånt här projekt mm. det är ju ett viktigt projekt om man tänker då när Antoni Seen kom ut som eh, homosexuell att det kändes konstigt och det, så ska det ju inte vara det hade mm. ju, nu, nu kanske inte blir så men det hade ju varit en rolig, rolig eller alltså en, tänk om en äldersborgarsspelare kommer fram som homosexuell och bara på grund av att vi har haft den här kampanjen. Mm. Det hade varit en rolig grej. Mm. Jag tycker inte det var. När du sa att det kändes konstigt att Hysén kom ut så var det. Det var väl mer att det inte var. Konstigt var du inte då heller. Ja, men alla var ju förvånade nu. på något sätt ja, att, det, att det var någon som kom fram. Det är väl skillnaden att förvånade för konstigt är det ju inte så sätt. Men det, är ju en, det var ju en stor nyhet för många liksom. Mm. Mm. Och det var ju ganska intressant. Eller det är ganska aktuellt där. För att jag läste på text på texter idag eller tisdag då. Att. Eh, någon som troligtvis kommer draftas av NFL var uppe till homosexuell. Och det var en snackis då? Ja, Obama hade gått ut och Aha. hyllat Oj. honom för detta i alla fall. För kampanjen var stor i Tyskland också. Då såg jag det att eh, den gamla landslagsspelaren i Tyskland, Thomas Hitzelsberger han har ju lagt skorna på hyllan nu men det var inte så länge sedan han kom kommit fram som homosexuell nu. Och det kanske är... Alltså kampanjen är en bidragande orsak. Mm. Mm. Och, det är den absolut. Ja, och man måste visa att det är okej. Okay. Alltså... Det är ju så lagsporten och fotbollen är väl speciell. Det finns ju den här det är väldigt mycket macho kultur mm. på något sätt. Ja, och, så om man synder, vill så ja. är det helt enkelt en föreläsning på söndag och den är det är gratis. Ja. Den är ju öppen för alla. Det bjuds på fika också. Jag tror det. Jag är där. <laughs> <laughs> Vi har en Facebook-sida. Jag hoppas ni har gått in och likat den eh, Facebook-sidan det finns en tävling där där ni ska tippa morgondagens resultat i matchen mot AIK och då kan man vinna Gulliganas årsvideo från guldåret 2006 så gå in och gilla och så tippa har ni tippat? ja vad tippar du? 0-0 det var ju jäkligt roligt <laughs> ja, men, jag, jag, jag, får, jag får ha koll där vi har tydligen ett försvarsspel för träningarna så att det ja, det behövs ju det är väl 0-0 ganska bra gissning ja jag tror inte det blir 0-0. Noll, noll. Det, det blir mål. Jag bara drar till med något. Du är väldigt inne på det här med mål. Ja, men jag gillar mål. Det, ja. det är var därför tydligare. du var och kolla på tennis här det söndags. Ja, det blir inte mycket så mycket poäng. mål med mycket poäng. Nu tycker jag det är dags för vår eh, återkommande punkter. Eh, alla känner väl till Lennart Persson. och alla, har, alla i Gulligan har ju ett minne med den här härliga mannen. Eh, förra veckan efter årsmötet så körde jag hem Lennart efter årsmötet och eh, då, då pratar vi om att vi skulle ha med en fast punkt här med Lennart. Han kommer säkert dyka upp i det här programmet rätt ofta. Eftersom han är ju en profil. Så vi kommer ta ett citat varje vecka från hans Facebook-sida. Och um, veckans citat är att Lennart har diskat här idag. Och han skriver så här. Faktiskt har jag tagit tag i min disk skitmycket. Men det liknar en diskbänk igen. Jag är nog kär och kåt och galen. Eftersom jag fick lite motivation. Ja, <skratt> ah, det är gott. Det är mycket snack om den här disken. Ja, han gillar inte diska. Nej. Förresten, vi kan ju faktiskt nämna det här nu. För att vi har ju. Vad hände det med den Du det var i slideshowen på bilderna. Du. Inte, SMS. SMS. Ja, men det var ett sms från Martin Andersson när vi Ja, var ju just älskar det. Just det. Ja. Mm. Vi kan ta upp det här nu innan vi spelar in podcasten så satt jag och Kim på Espresso House och fika med Martin Andersson som är inne på. Fikade med. Ja. Han satt i samma lokal i alla fall. I <laughs> bordet jämte så. Han matade jag sig tycker det, unge. Tycker det var, fortfarande Det var, det var det samma taket. Fika, <laughs> fika med tycker jag, någon, jag vet. Men, ja, men jag fick ju prata med honom i alla fall. Ja, för att jag betalade kaffet. Ja, jo, och sen. Ja, vi kom in på i alla fall det här hans nya roll på kansliet. Ja, och de har haft möte idag på kansliet. Och de ska utveckla älsbörgskultur. Och det verkar som att Martin var här skulle vara lite att dra i de här trådarna. Kul. Det känns ju lovande. För det, Martin är ju en genuin älsbörgare. Mm. Ja, det är en av de spelarna man verkligen är med det elspår vi har följt. Nu är vi mellan 20 till 30 här inne. Och, ja, förlåt Anders. Men det är ju ändå en av de spelarna vi har följt mycket. Mm. Han är från Arendtorp också. Är... Vad fan ligger det Om vi går för att geografi Slätta. Slätta. Och, Schlätta. Schlätta. Mm. och vilket hör det? Mellan Värna och Vätta. <laughs> <laughs> Bara lite internt. Vi skulle kunna ta upp lite att tifo de har fått en ny lokal faktiskt. Mm. För och. oss som inte är så aktiva i TIFO-jobbet, hur påverkar detta? Ja, alltså vi har haft en väldans lyx innan att kunna vara i Sjöhälshallen som är direkt ansluten till arenan och ja, kunnat vara där på kvällstider. Och, eller ja, när de lägger ut golvet där, de har lägger ut golvet där under eh, allsvenskans eh, säsong så har vi kunnat vara där eh, i stort sett när vi vill. Och det har ju varit eh, riktigt guldvärt liksom. Men eh, nu har ju Älvsborg eh, lovat bort den till någon gymnastikgrej, jag vet inte riktigt. Eh, så då har vi fått leta en ny lokal och eh, fått tag igen en ute i Svensgärdet. Det ligger lite offside, <skratt> men... Det är väl eh, en station på en buss där, va? är det trean? Eh, ja, det är det nog. Mm. Jag ja, har inte varit där faktiskt, men eh, det verkar ju väldigt lovande i alla fall så det ska bli kul att dra igång med lite TIFO-jobb nu för Men det, det är stort nog att göra de med stora TIFO också Som sagt, jag har inte varit nej, där Nej, jag men tänkte ifall har hade hört någonting det Nej, må... jag, jag har inte gjort det men jag ja. tror det Jag alltså, det... vet vi ju, som inte är så mycket Kanske, men vi, det behövs ju eh, kylskåp och andra tillbehör till eh, lokalen som jag förstår det mm. Så det sitter någon här och... En gammal soffa kan vara gött att ha ja. Förväntningar på säsongen då? Vad tror ni? Jag tror vi klarar oss kvar klar i Allsvenskan. Höga mål var det. Det var helt tyst där. Ni, ni tror jag, att... jag har inte höga förväntningar. Jag har inte det. Jag förväntar mig bara ett roligt år med unga talanger som ska växa in i laget. Jag, jag, jag hoppas knappt på guld. <laughs> Anders skrev en jäkligt bra där. Vår ordförande här, Anders Hultin skrev en jättebra sak på vår verksamhetsberättelse. Han avslutar med att 2014 blir ett år som är mer äldstare än någonsin. Det känns mm. så på förhållande i alla fall. Ja, men det blir... Det känns som att du går tillbaka till den roliga fotbollen igen. Mm. Nu är det bara Riavallen som fattas. Ja, ah, mm. <laughs> vi spelar rolig fotboll på våra arena också. Det har vi gjort. Rivalen med men Menar du just att vi går tillbaka till det roliga Eller mer till liksom det, det du växte upp med? Nej, men alltså jag, när jag menar... Jag snackar inte så mycket om fotbollen. Kanske jag känner, det handlar mer om känslan. Nej, men alltså... Jag menar mer... Jag tänker mig liksom... När du har ja, deltagit mer eller engagerat mycket längre än vad vi andra gjort. Och att Älvsborg var ett lag som harva på ja, niondeplatsen. Eller att prenumererar på niondeplatsen. eller är, är platsen ingenting som vi vill. Men, och det var inte det jag menar heller. Men jag tänkte mer på själva känslan kring föreningen tycker jag var ett steg tillbaka till, till Älvsborg och vi. Liksom. Mm. Så det tycker jag känns jävligt skönt med många unga killar och och satsa på det vi som är vi helt enkelt. Men det är ju skönt också att komma till den här upptaktsträffen. Och inte alla ska trycka Älvsborg som stor favorit och vinna allt. Och det är alltid Nej, ska snackas. Och så fort vi inte kommer detta så har det varit ett misslyckande. Mm. Det känns skönt att få liksom bygga nytt. Kanske få lite lugn och ro. Och den här, alltså spelarna som flyttas upp. Det är ju inte tanken, tanken är ju inte att det ska bli fem stycken världspelare. Utan det här kanske är den nya så. stommen som kan ta plats på bänken. Mm. Han nu. Ja, men det blev inte. första gången Elfsborg var en guld i 2006 igen, som inte Elfsborg guldtrycket på sig på det sättet. Ja. ja, det är det ja, 2012 hade ju blåvitt guldtrycket. Ja, ja men, är men reall... då är Elfsborg ändå liksom en av Det är ju rätt alltså, det, det det man trodde skulle vara liksom topp tre kanske i alla fall de här åren. Ja, men det är ju rätt lovande att 2006 var vi inte guldfavorit och 2012 var vi inte heller och inte 2014 så att blir det guld. Det men vad tror ni folk kommer tippa oss då? Alltså jag tror inte folk kommer tippa oss längre ner än femteplatsen då. Det tror jag. Nej, det tror inte jag heller. Jag är, alltså, en top... jag är så mycket längre från dig, inte, men topp sex. Eller, alltså... <skratt> <skratt> ja, men jag känner mer sjätteplatsen. Det känns mer realistisk än femteplatsen. Alltså det brukar ändå vara ett hopp liksom topp 3, 4, 5 ungefär neråt. In, ja. Men det gäller ju att inte Boråsarna och älvsport-supporterna blir missnöjda om det blir så. Nej, precis. men Man ska inte ha för höga förväntningar när man går in i en säsong. Det är det jag känner. Jag är bara glad vid säkra kontakter, känner jag Och då, sen allt annat är ju bara positivt än bonus. Liksom. Ja, så illa är du ju inte riktigt jo, heller. Jo, jag känner så. Jag, menar, alltså, jag ser inte det som nej, illa. Nej, precis. Jag ser inte heller det som illa. Jag, jag menar ju, alltså självklart så tror jag inte att vi ska sitta där i... Eh, oktober, november och kriga om sträckplatserna där nere liksom. men, men jag säger ändå att inför säsongen nu så känner jag liksom att jag har inte högre förväntningar än så. För att det, det behövs inte ha, jag behöver inte ha det liksom. jag, Sen är allt annat en bonus. Förväntningar är generellt ganska dåligt att ha. Ja. För då blir man ju besviken. Ja. Och att inte ha förväntningar betyder inte att man har släppt hoppet liksom. Det ja. känns mer som att eh, man har fått nytt liv, mm. tycker jag. Ja, alltså det är klart att jag hoppas på guld. Det vill man ju. Man vill ju mm. alltid vinna guld. Liksom. vem vill inte vinna guld? Jag får för mig att den nya kan överraska. Att mm. att ja. Med talangerna. Alltså, jag tror också det. Fan, då, De har inte Måra samma känsla. respekt för... Det har de ju snackat om, om de äldre spelarna att det finns några som trycker på och det är liksom annat liv på träningen mm. kanske. Mm. Och det kan ju vara viktigt också att en sån som Mobäck och andra känner att de inte behöver, alltså att de inte joggar runt utan de har något som springer om hälan hela tiden. Mm. Mm. Sånt är ju... Jag tror att motivationen från yngre spelare, Dels visar upp sig mm. och visar att den har det alls man ska göra. Alltså det kan vinna ett par poäng extra än vad ett Älvsborg 2013 gjorde. Mm. Ja, ja men nu, då kan vi kanske slå Jävle lite enklare än vad vi brukar göra för att mm. det kan vara svårt att hitta motivationen i som Vi slå Jävle? Nej, ja, det har varit lite syssamt. Det har varit tufft, det. men jag menar att vi kan göra det enklare. Vi har gjort det ju. Mm. Älvsbro, eller eller Älvsborg, enda laget som har vunnit på Borås arena med en gång. bort från Älvsborg då. det är en viktig poäng där. Ja, jag, jag tänkte att att jag inte är bort med ännu en gång här nu med ja. dumma kommentarer. <laughs> ja. Men det är det lite så det? Jo, jo, men det är det ju. Det är säkert så. Jag måste bara ge en replik. För jag, jag gillar inte uttrycket nya Älvsborg. Vad var... äh, är älvsborg, älvsborg, alltid Älvsborg. Ja, men äh, alltså jag, jag myntar väl lite älvsborg. det. Ja, men, ja, det kanske... Jag vet inte riktigt vad det nya är. Nya A-lagstruppen, är det bättre? Ja, alltså. Jag vet inte om det är något negativt egentligen. Men det är ju ett litet nytt tänk. Det är fräscht. Men det är en ja. helt ny... Alltså, ja, nytt för, Älvs för Älvsborg det, Allsborg, i alla fall. Det, det är, är det. En ny satsning är det, men inte annat. Ja, det är mycket som är nytt. Ja, jag förstår vad ni säger men jag gillar inte uttrycket nya alltså. Vad vill du säga då? Nej men uh... gamla goda <laughs> tider. <laughs> ja nej det är så grejer. Ja det är det är trevligt. Nej jag var bättre för. Jag får väl köra på Kims eh, tråkiga uttryck. Ja men, men, men, men, men ny satsning då, eller det är det samma sak? Nej. Nystart. Nystart. Omstart ja. Nystart är bättre. Ja men det kyr, är Max för det. Och det hade ordföranden slått handen i näven istället för klubban som han inte hade med sig. Tanken är ju att vi ska ha gäster här i studion. Vi, ja, Anders är ju vår gäst idag. Det verkar som, här. Han, <laughs> känns som att han aldrig kommer tillbaka mer. Men vad vi, vi sa det nu på de här mötena vi haft innan. Att drömgästen är Daniel Ung. Ja, det är Mosses drömgäst, om inte annat i alla fall. Ja. Jag gillar den för han är från Mark. Jo, Det, det är viktigt. Som Johan Larsson. Ja. Vi gillar Markbor. Anders, vem är din drömgäst? Nej, jag vet inte. Men jag tänker att din drömgäst kanske skulle vara Bruno. Det här hade varit trevligt att träffa Bruno men han har ju inte pratat så mycket svenska. Nej, men... Och jag och Anders är så jävla bra på engelska dessutom. Ja, ja men om man tänker Stefan Andreasson kan vi ju plocka hit och Anders Svensson, men vi vet ju allt om honom redan. Det är ju inte jätteroligt kanske. Eller, vi vet ju inte allt Nej. men vi vet mycket. Det är ingen som frågar mig, men jag sitter här och suger på Magnus Samuelsson. Ja, det hade varit kul. Eller ja. kanske Florén också. Ja, mm. känns väl roligt. Trevligt. Sen skulle jag gärna sitta och snacka lite skit med Sebastian och Mia också. Ja, det tycker jag också har varit kul. Yes. kan vi lösa också. Ja. Jag, jag tror Kim, Kim väl och Johan Larsson. Nej, det vågar han inte föreslå. Jag han blir, inte blir så jag att... <laughs> Han Blir generad bara vi pratar om det. <laughs> Markborna. Det kanske var kul med Adja. lite dans och berodarna inom som är Kevin eller Bäckman. Eller... Kevin. Kanske kan... båda två. Kan inte du berätta det här? Vad heter det Kevin Kevin? Det är ju en lång och konstig historia men det var, jag kan väl snacka lite. Jag och Affe var och fina midsommar så tältade vi på utanför Tommy Kalander och Brimars stuga i Lyserskill. Och när vi kommer dit så visste vi inte riktigt om vi skulle få där för de var där med sina kompisar. och Då hade de tagit med sig barn och allt möjligt där så de var jättesura Tommy och Brima, för de hade ju tänkt att det skulle bli en riktigt superhärd. Så när vi kommer dit så bara klampar de in där och säger ja, det här, de ska sova på vår tomt. De, ska, de har tält med sig så här, och de bara ja, okej, okay, typ så var lite frågande. Och så, ja, för ni har ju med barnen typ. Mm. Och då var det ett av barnen som hette Kevin. Men är jävlades hela tiden och sa Kevin. Och därför heter Kevin styr Eligard Kevin. Ja, det, det, fick, fick, vi det fick vi så. Grann. Vi tackar för idag och nästa avsnitt släpps den 28 februari och då har vi en hemlig gäst också. Lovar, alltså vågar vi lova det? Ja, gäst blir det i alla fall. Ja. Vi har ju inte någon tv-studie så man kan ju se att det finns en gäst här som inte säger något. Ja, vi har inte sagt det att eh, Mosse, den drivande i projektet, han sitter här utan att säga någonting. Idag. Ja, sänd jäklar vad han kommer att säga. Han är hes idag så han kan inte prata. Ja, hej då! <laughs> Tack för mig och dig.